Сьогодні я мало не вбила сусідку. Ця гадюка на двох ногах через паркан додивилася, як я вранці зривала огірки до сніданку. Дрібні, змізинний палець з пухерцями і непередаваним запахом свіжості. Вони викликали в мене звірячий апетит і дивним чином погамували мовчазну лють роздражненої пантери. Щоранку я збирала повний поділ фартуха зеленої хрумкої смакоти, яка робила мене добрішою, а заодно звільняла себе від необхідності готувати. А сьогодні кобра в жовтих шортах просичала через огорожу. Що це ви Шановна, займаєтеся дітовбивством. Хто ж зриває таку дрібноту? Не маєте терпіння дочекатися, поки вони стануть справжніми огірками, щоб надовше вистачило? І, о, диво, мене прорвало. За багато безмовних днів я виголосила таку гнівну тираду. Сила злості якої могла б змести бетонні дамби, не те, що жовтозаду сусідку. Але найдивнішим було те, що жодної секунди мене не мучило сумління. Жодної. Якби ця підпарканна гадина знала, що вона зачепила, на якій мозолі наступила, вона краще, мабуть, вдавилася б Аніж мало почути те, що я сказала у впориві благородного гніву. 16 серпня. Уже багато років мені постійно верзеться щось таке, пов'язане з вагітністю. Хоча тепер воно мучить дещо не так, як раніше. А було ж, Господи, праведний. Колись давно, мало не щотижня, я щільно зашторювала вікна, надувала гумову іграшкову кульку до найбільших розмірів, засувала її в напірник, обв'язувала напірник круг себе, вгорталася важким банним халатом і ставала перед зеркалом. З дзеркала на мене дивилася щаслива жінка з великими сяючими очима і розчепіреними долонями прикривала виповнений живіт. Жінка із дещо дурнуватою посмішкою, притаманною навіженим та ідіотом, довго вдивлялася в дзеркало, погладжуючи живіт, а потім повільно, розверталася в профіль. Профіль живота мав добре помітний горбик, і її долоні опускалися з цього так повільно, як спускається певно скалолаз із прямовісної скелі. В такі хвилини я забувала про небезпечну для психіки гру, поринаючи в навіянні відчуття повного і безповоротного щастя. По якимсь часі сиділа перед телефоном, витягнувши вперед ноги, знімала трубку і починала імітувати розмову з ним, не перестаючи при цьому гладити округлений живіт. Я так старанно добирала пестливі слова для того, хто нібито слухав мене на іншому кінці трубки. Так манірно намагалася кокетувати з ним, заохочуючи до подальшої розмови, що в якусь миті справді починала говорити в голос, при тому не забираючи руки з живота. Потім я відчувала велику втому, і через те, начебто, відпрошувалася від розмови вголос голос, цмокаючи трубкою, посилаючи повітряне папа невидимому співрозмовникові. А далі лягала на бік, клала перед ліжком дзеркало і знову дивилася.